між російською та німецькою імперіями. Договір про взаємодопомогу, забувши, що відтепер він не радянський товариш, а голова уряду Незалежної Фінської Демократичної Республіки, Отто Вільгельмович поставив підпис під договором так, як завжди, Куусенен Кирилицею з того моменту, Уряд Радянської Росії згортає всі контракти із законним урядом Фінляндії на чолі з Ристорютті та веде переговори лише із народним урядом Коусинова, не припиняючи наголошувати на тому, що війну розпочала Фінляндія 29 березня 1940 року вже після завершення збройного конфлікту Молотов доповідав у Москві. Певного тимчасового успіху імперіалісти досягнули у Фінляндії. Їм удалося наприкінці 1939 року спровокувати фінських реакціонерів на війну із СРСР. Уявляєте, фіни, які перед війною мали лише 26 танків проти 2289 у першої фінської бригади, чи військово-повітряний флот нараховував жалюгідних 270 літаків проти 2446 радянських винищувачів і бомбардувальників, сконцентрованих у Кирилії, які знали, що допомоги від європейських країн очікувати не варто, і які змогли виставити проти півмільйонної Червоної армії трохи більше, ніж 265 тисяч солдатів, додумалися першими напасти на Росію. Пригадую, наскільки я дивувався 2008 року, чуючи сповнені неприхованого гніву промови дикторів на російських телеканалах про те, що Грузія цинічно та підступно напала на російський миротворчий контингент у Абхазії та Південній Осетії та тепер загрожує самій Росії. Через це Грузію потрібно, цитую, «примусити до миру» і ніяк не міг утямити, кому в мільйони Грузії, чия територія не перевищує Сукупної площі трьох українських областей могло заманутися атакувати Росію. Що це за божевільний стратег із армією в кілька десятків тисяч вояків, озброєних застарілою радянською технікою, додумався загрожувати Росії? 2014, фіксуючи аналогічні заяви про те, що розвалена за час правління Януковича Українська армія планує наступальну операцію на півдні Росії, я вже не дивувався. 14 грудня 1939 року за початок війни проти Фінляндії Радянський Союз офіційно вивели з Ліги націй, але це вже не мало ніякого значення. Війна тривала. На диво Фіни вистояли, втративши лише 11% території, однак примусивши СРСР заплатити головами п'ятьох росіян за кожного вбитого фінського солдата. Офіційні дані щодо кількості загиблих бійців із обох сторін, 25 904 фінські солдати та 126 875 червоноармійців. Визволення в лапках багатостраждального фінського народу зазнало краху, обернувшись трагедією для десятків тисяч російських сімей. Щоби приховати катастрофічні прорахунки у плануванні наступальних операцій і недоліки у постачанні армії, російській пропаганді довелося вигадувати черговий міф про нібито неймовірну міць і неприступність укріпленої лінії Маннергейма, хоча насправді створені за наказом Емілля Маннергейма оборонні смуги, налічували не більше, ніж 130 діючих вогневих споруд, 70 із яких залишилися ще від Першої світової війни, та нічим особливим не вирізнялись. Утім, це вже інша історія. У червні 1940-го, невдовзі після підписання мирного договору з Фінляндією, Наймиролюбніша нація у світі таємно сформувала Південний фронт. На кордоні з Румунією СРСР розгорнув три армії: п'яту, дев'яту та 12, в складі 13 корпусів, 40 дивізій, 14 бригад, 96 артилерійських полків. 45 винищувальних і бомбардувальних авіаційних полків. Загалом 460 тисяч бійців, 12 тисяч гармат і мінометів, 3112 танків, 2168 бойових літаків. Командувач фронту – генерал армії Георгій Костянтинович Жуков. Для чого? І чому таємно? Бо готувалося чергове звільнення. Радянські війська отримали від Жукова наказ розгромити армію Румунії, якщо вона задумує опиратися так званому визволенню. 26 червня після розташування військ голова Ради народних комісарів СРСР товариш Молотов зажадав від Румунії повернути Бесарабію та Північну Буковину, бо ці території до Першої світової війни, мовляв, належали Російській імперії, а тому їх має бути введено до складу СРСР як Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку. До слова, перед тим, як надсилати ультимативну ноту Королівському уряду Румунії. Радянський уряд кілька разів занепокоєно відзначав про почастішення з румунського боку обстрілів радянської території,